Розділ п'ятий. Випускний. Світанок лежав над річкою. Сиренький, непоказний, хмарний. Він на ніз не відповідав своєму величному призначенню відокремлювати дитинство від юності. «Ранок нового життя», – буркітливо сказала Марфа Чисторій. «Уже який є», – гмитнув Влад. Випускний бал закінчувався. Вони стояли над повноводням на оглядовому майданчику, і ранковий вітер шурхотів у них під ногами – Цукерковими фантиками і паперовими келишками. Дівчатка закутувалася в светри поверх випускних суконь. Хлопці виглядали як підтопані конференсьє після нічної піятики у м'ятих костюмах, пропахлих потом на крохомалених сорочках зі збитими набік метеликами. Спати хочеться, сказала марфа. Усе життя продрихнеш, радісно зазначив дімка. Він був дуже веселий сьогодні, ну просто фонтан енергії, не висихаючи гейзер дотепності. Ще трохи він посяде роль душі компанії, тобто захопить місце, що його два останніх роки успішно очолював Влад. «Ти ніби навіть радий», – зазначив Влад, коли вони розрізаною юрбою поверталися до автобуса. Німка оглянувся через плече. «Ні, я не радий, але коли людина приймає рішення, їсти є набагато легше». Влад засоромився. В автобусі дати не поспішали. Надували повітряні кульки і історично сміялися щоразу, коли вони лускали. Розписувалися один у одного на манжетах. Дівчатка перекладали з руки в руку, зів'ялі за ніч квіти. Дехто дрімав на задніх сидіннях, аж водій починав дратуватися. «Ходімо, Пішкин», – запропонував Влад. Вони потихеньку вибралися із натовпу і, збиваючи росу із сизої паркової трави, почимчикували геть. Розвиднилося, прокидалися птахи. «Я не радію», – повторив Дінка. Він був страшенно імпозантний у бордовому замшовому піджасі з тоненькою, як зашмарк, темною кроваткою на шиї. Влад подумав, що Дімка виглядає старшим на свої руки, і що він, Влад, поряд із Дімкою, хлопчисько. «На все своя пора», – вівдалі Дімка. «Нам є що згадати, і ми згадуватимемо». І задоволенням. Потім». «А може обійдеться?» – безнадійно запитав Влад. Дімка погитав головою. «Ні, рано чи пізно це повинно було статися». Тільки не розповідай мені, що хворий зуб треба виривати потихеньку, поступово, повільно. А я для тебе хворий зуб. Дімка зупинився. Влад за інерцією і іще два кроки. І теж завмер. Ти для мене друг, тихо сказав Дімка. І завжди ним залишишся. Сумніваєшся? Влад заперечливо хитнув головою. І вони пішли далі. Порожнє місто потопало в ранковій імлі. Навіть двірники ще не прокинулися. Тільки очменілі від несподіваної Волі випускники, швендяли парами-трійками, поверталися додому після розгульної ночі. В латодімка куркували мовчки. Все, що можна було сказати, було безліч разів переговорене вчора, позавчора, тиждень тому. «Заприсягнися, що ти не скажеш ані мені, ані моїм батькам, нікому з класу не скажеш, куди ти поїхав». Їх обігнав автобус. Однокласники азартно махали руками, плющили носи об скло, однак водій не зупинився. «Заприсягнися, що ніхто в місті не буде знати, куди ти виїхав». А мама, раптом вона комусь скаже, зроби так, щоб не сказала, придумай, як саме. Вони пленталися знайомими вулицями, подекуди вже повискували мітли, над баками мечіли сірі тіні ранкових котів. Але ж ми потім побачимося колись. Звісно, колись. У подвір'ї навпроти розпавали щось із лимонадних пляшок. Шоста ранку. Хлопці, напевно, теж зачепить, як тоді в таборі. Тому їдь у липні, щоб ми встигли оговтатися до серпня, до вступних. Я тобі подзвоню. Не треба, напиши листівку. І, Влада, якщо ти повернешся, якщо ти, тоді ти мені не друг, розумієш? А вони попрощалися, як зазвичай, на автобусній зупинці. У цій ритуальності було щось навмисне. Влад йшов додому, і йому здавалося чомусь, що летить у космос. Надовго, назавжди. Вулиця, якою виходжено було чимало, видалася йому раптом трапом зори льота. Єркота втрати боролася з перечуттям не від чого, але гарного й обов'язково нового. Тепер усе було по-іншому. Він не повторить колишніх помилок. Усе зробить набіло. Він прийматиме рішення і виконуватиме їх, як і годиться чоловікові. Дімка почує ще про Влада Палія. На асфальті під сміттєвим баком валялася пластмасова дитяча машинка з одним колесом. Довга капронова мотузка телепалася на вітрі. Не задумуючись, Влад нахилися, Хопив мотузочку за твердий вузол на кінці і потяг машинку за собою. Машинка котилася, точніше повзла на черві. Намальований на кабіні водій посміхався намальованою посмішкою. Усі вони ще почують. На той час вони давно будуть вільні від необхідності бачити Влада, говорити з ним. Вони побачать його по телевізорі, але не відчують нічого, крім гордощів за нього і певна річ заздрощів. Тоді може він і не повернеться. Вони з Дімкою зустрінуться, Дімка ніколи не заздрів йому. І здаватиметься, начебто вони лише вчора розсталися. Їм буде про що поговорити. Влад спіткнувся. А що, якщо виступати по телевізорі щодня? Як ведучий новин, наприклад. Постійні телеглядачі звикнуть до нього. А цікаво, чи можливо таке? Він машинально поправив метелика, що сповз на бік. Випрямив спину, гордо підняв підборіддя. Тлустий двірник здивовано витріщився на юного аристократа в костюмі трісі, котрий з млявою посмішкою тяг за собою дитячу машинку з одним колесом. Він досягне. Він може домогтися в житті чого завгодно. Мама хоче, щоб він був лікарем. Йому самому іноді цього хочеться. Але головного рішення він ще не прийняв Він обере самостійно. Не дозволить ні обставинам, ні хвилинної слабкості, ні навіть мамі вибирати за себе. Треба тільки вибудувати своє життя так, щоб уміння влада прив'язувати до себе людей зіграло йому на руку, а не на шкоду. А якщо він зуміє це зробити, ого-го. Увесь свіття хтиметься за ним, як ось ця машинка на мотузорці. Тільки не варто поспішати, треба вибрати, чого ж, власне, хочеться більше. Бути знаменитим телеведучим, кіноактором чи навіть президентом. Розумієш, дім, мені конче треба кудись вступити не цього року, то наступного. Інакше мене заберуть до армії. Уявляю, що буде, коли я опинюся в армії. Та отож. І, мама ж, я маю знайти таке місце, щоб від неї не подалік. Не кажи мені нічого. Я й мовчу. Просто мені все одно доведеться повернутися додому. Може, ненадовго. Тільки не раніше осені. Коли все закінчиться. Коли багатьох наших у місті вже не буде. А мене не буде точно, Владку. Влад зупинився перед дверима свого будинку. Звів очі до завишених вікон. Так колись дивилася Іза. Обіцяй, Гладе, що ти зникнеш на цілісіньке літо. І жодна жива душа в місті не зможе розшукати тебе. Ми уклали з тобою угоду, який ти представляєш себе... А я всіх тих, хто до тебе прив'язаний. Найліпше, що ти можеш для нас зробити, це звалити з міста і з кінцями. Заприсягнися. Обіцяю. Потяг рушив. Стрічка перону поповзла назад. Стоячи біля ядки з морозивом, Дімка дивився кудись убік, а тоді повернув голову і зустрівся з Владом очима. Недбало підняв руку, помахав, як щоразу дорогою зі школи. Перон закінчився. Влад повернувся в купе, витяг із сумочки підручних з хімії. Говірка-сусідка вже розпитувала маму про те, куди вони їдуть – у Старгород. І куди вступає Влад – у медичний. І чи є в них знайомства в приймальній комісії – на жаль, немає. І чи займався Влад з репетитором – що він не так добре вчиться. І чи є де зупинитися – так у родичів-знайомих. І щось іще – присмачене особистими сусідчиними спогадами. Біля вікна сиділа дівчина – владова однолітка. Видавалася знайомою. Може, він бачив її на танцях або в парку, або ще десь. Дівча мовчки дивилася у вікно. Дорожня балаканина двох жінок текла повз неї, а ніяк її не зачіпаючи. Коли Влад сів навпроти, дівчина михцем звикнула на обкладинку підручника і знову відвернулася. З волі Влад примусив себе розуміти, про що йдеться в книзі. Перечитав розділ 3-4, в на п'ятий раз усі чин голос віддалився і зник. Начебто між Владом і цією тітонькою у рожевій літній сукні утворилася звуконапроникнена стіна. Влад читав, не піднімаючи очей, а дівчина навпроти перетворилася на деталь інтер'єру. Низгірше – зашторки на вікні, вішалку для одягу і валізу на багажній полиці. Потім текст відплив у бік. На його місці опинилися вузький асфальтовий перон, ятка з морозовим і дімка, котрий недбало махає слід. Дімка був демонстративно байдужий. Уже почав відвикати, подумав Влад з образою. Ну, гаразд, не обійнялися перед дорогою. Влад сам так захотів, щоб не обіймалося. Але хоч міну зробити не такою прісною найкращий друг міг би. Ні, й так пройде. У нього ж голова не болить від розлуки, температура не підіймається. Але ж це не означає, що зовсім нічого не болить. Вони, ті, кого він залишає, важкий період перебудуть у купці. А він, Влад, що ж, він тепер приречений на самотність. Цілісіньке життя. Він закусив губу, женучи геть внутрішнє скиглення. Нічого з ним не станеться. Там побачимо. Головний спід складатиме все-таки не війна, а попереду липень і серпень. Усе вирішиться в липні, але влад не зможе допомогти ні Дімкові, ні решта однокласників. Для того, аби зашкодити, досить просто знайтися. Жити вони будуть у родичів тітки Віри, маминої старої приятельки, а чоловік цієї тітки Віри знайомий з матір'ю Ждана. І Ждан, якщо захоче, а він захоче, довідатися, куди поїхав влад, Хоч завтра зуміє отримати засекречену інформацію. Які там таємні в маленькому містечку? Розмірено постукували колеса. Балакучі сусідці закортіло перелягтися в спортивний костюм, і Влад покірно вийшов у коридор і завмер біля вікна, тримаючись за поручень. Вечеріло. Щоб побачити у вікні хоч щось окрім свого похмурого відображення, треба було притулитися до скла чолом і носом. За спиною свиснули з двері купе. Серйозна дівча, впрочем, чекувала в кінець коридору, а за дві хвилини назад зупинилася біля сусіднього вікна, притислася до нього обличчям. «Вступати — Вступати? — запитав Влад. Дівча рвучко кивнула. — До педагогічного. Вона глянула на нього з царственним презирством. До театрального. — А це де? — запитав Влад по паузі. — У столиці, звісно, річ. — відгукнулася дівчина здивовано. — Чи ти про щось інше запитуєш? Вона ж ніяк не схожа була на дівку, яка збирається бути артисткою. Принаймні, Влад уявляв таких паночок зовсім по-іншому. «А що туди здають?» – запитав він просто так, аби перервати незручну паузу. «Майстерність», – кинуло дівча, начебто облизувало солодкий людяник. «Прозу, байку, й етюд, вірш, монолог, танець, пісню». «Чимало», – підсумував Влад. «А хімію не здають?» – вона не встрималася і пирхнула. «А біологію?» – «Біологія має бу Сказала дівчина повчально. І Влад зрозумів, що вона повторює чужу фразу. «Акторська біологія. У тебе є?» Вона кинула на нього такий погляд, яким зазвичай обмінюються дівчата перед дівчачою бійкою. «Є. А тобі що?» Повз них коридором пройшов чоловік в м'ятому спортивному костюмі, такий тлустий, що і Влада, і його співбесідницю, заледве не притиснуло до стінки. «Тебе як звати?» Поцікавався Влад дещо запізніло. Агні. Вона звела підборіддя. «Твоє ім'я я вже знаю». І додала, озирнувшись на причинені двері. Приніжили хитю та латайку в нашу купе. І обоє тихенько розсміялися. Легкість іспитів до театрального вразила влада. Хоч як переконувала його агнія, що вивчити текст не головне, переконати таки не змогла. Коли людина знає хімію, всім зрозуміло, що саме вона здає. Коли людина читає перед комісією вірш, ну як його оцінити, якщо робити це голосно, виразно і жодного разу не збитися? І ще, владові досі не доводилося бути в столиці. Та іспити до театрального припадають на липень, а в медичний – на серпень. Мамо, сказав Латуранці, уранці, коли до станції Старгород залишилося хвилин 20, я дещо хочу тобі сказати. Мама вислухала всі його резони мовчки. Потяг з повільний вхід, праворуч і ліворуч потяглися сірі старгородські, — Багатоповерхівки. — Ти не хочеш, щоб вони довідалися, де ти? — підсумувала мама, коли Влад уже і надію втратив почути її відповідь. — Я хочу подивитися на столицю. Засоромлено пробулькотів він. До іспитів Остаргороді ще є час. — Але я ж повинна якось попередити, що ми не приїдемо зараз. Влад спершу не повірив. Обійняв маму, ткнувся носом у м'яке вухо. — То ти згодна? — Ти не зрозумів, Владку. — Я все одно подзвоню віреним родичам. Поясню, де ми, що з нами і чому не приїхали. Так, але в столиці нас не знайдуть. Навіть якщо через поліцію візьмуться шукати. Балакуча сусідка, яка саме виходила з купе, чула останню фразу. Невідомо, що саме вона подумала, але поспостерігати за нею було кумедно. Ти справді в усе це віриш, задумливо кинула мама. Потяг уже підходив до станції. Будинок інституту скидався на дім із примарами. Високі вогкі склепіння. Лунки на півтемні приміщення, галерея портретів уздовж стін. Рами виявилися гіпсовими, з наполовину облупленою позолотою. Зображені на портретах люди дивилися повзлада, і на кожному обличчі лежало усвідомлення гучної слави, начебто навіть крізь шар багаторічного пилу до намальованих вуг долунало відлуння оплесків. Де не було портретів, вистачало барельєфів, невідступно проваджаючих абітурієнта лютими білими очима. Владний те, що боявся, бентежився спочатку. Йому все ніяк не вірилося, що цирк, який тут відбувається, хтось приймає серйозно. Інститут перебував в осаді дивної, екзотичної, вдачі молоді. Віддівок темніло в очах. Блондинки, брюнетки, товсті, тонкі, вродливі та відверто потворні, а на додачу до них цілий виводок сірих мишей, теж палко бажаючих стати артистками. Хлопців зібралося менше, але всі вони балакали так гучно і голоси мало настільки лунки, що хоч вухо затикай. Розібравшись по кутках, абітурієнти галайкали неприродними голосами, повискували, реготали, надсадно ридали, бурмотіли, падали, гавкали, ричали, мугикали під ненастроєну гітару. Загалом проробляли все, аби здивований Влад сприйняв їх за божевільних. Якось у напівтемному коридорі на нього налетіло бліде дівчисько з закоченими на очима. Губи юнки безперервно ворушилися, і Влад злякався. «Королівська кров не така, щоб неї поливати городи», – виразно промовила дівчисько. Вона подивилася на Влада пильно-пильно. Насупилася. «Хто ти такий, я би зухвало порушити супокій мій?» – Влад почав потроху заткувати. На щастя, дівча вже забуло про нього. Брило собі далі, змахуючи рукою, повторюючи з історичним смішком. «Ах, хто він такий? Обезголовить, обезголовить, обезголовить!» Не може бути, щоб вона не вступила. З марновірним жахом подумав Влад. Агня відразу вилилася в загальне божевілля і навіть організувала етюд, тобто ньому сценку, вокзал. Вона і влада кликала до себе, але той відмовився. Йому було ніяково брати участь у таких дурницях. Сказано ж, бо на першому іспиті треба прочитати вірш і байку. А в школі він учився добре, дещо з курсу літератури таки пригадає. Очікуючи своєї черги, слухаючи вигуки і завивання, що долунали за високих фарбованих дверей, влад вирішив про себе. Коли йому відразу ж поставлять двійку, він радше зрадіє, ніж засмутиться. Усе ж він дав маху, приїхавши слідом за агнією до театрального. Ліпше б хімію очів на пляжі. Його викликали. У великій постельній аудиторії був стіл. За ним, наче середньовічна інквізиція, сиділи втомлені чоловіки і жінки. Багато хто з них уже перетнув півсторічну межу, то й більше. Владу стало шкода цих літніх людей. В аудиторії духота, верверці абітурієнтів не видно кінця краю, а вони сидять собі і сидять, слухають і слухають усі ці вигуки та стогони, і це посеред літа, за чудової погоди, коли саме час вести онуків на дачу. «Що ви нам почитаєте?» – запитала повна, наче місяць, екзаменаторка. «Щось коротке, аби не надто вас утомити», – щоросердно зазначив Влад. Екзаменатори перезирнулися. Дівчаток мали прослуховувати пізніше. Агня, вкрившись червонястими плямами, блукала коридором, бурмочучи, зіймаючи руки, і раз по раз налітала на інших абітурієнток, котрі так само бурмотіли щось, цілковито занурившись у себе. Владу захотілося підійти до неї. Просто сказати, що комісія зовсім не страшна. Звичайні, втомлені дядьки і тітки. Навіть доброзичливі. Уняк ласкаво з Владом розмовляли. Він уже й крок ступив, але раптом зупинився від неусвідомленої, наполовину втопленої підсвідомості думки. Вони їхали в одному купе, стояли поруч біля вікна. Тепер вони спілкуються щодня, розмовляють. Дуже скоро їм судилося розлучитися. Влад, на відміну від решти абітури, добре розуміє. Шлях його лежить у Старгород на вступні до інституту. А хто знав, що виліться для Агні ще одна розмова з владом? Скільки їх повинно бути цих розмов, аби Агня на своїй шкірі відчула фатальність випадкового знайомства? Навіть якщо це буде легке нездужання. Під час іспитів украй недоречно. І, подумавши так, Влад не підійшов до агні. Незручними слизькими сходами спустився в облицьований мармуром підвал. Випив газованої води зі старого гуркітливого як трактора автомата. Усе таки погано, що йому вліплять двійку відразу ж. Доведеться забирати документи і їхати в Старгород. З іншого боку, якщо поставлять трійку, доведеться вигадувати цей дурний етюд. Уяви, що ти відкриваєш банку кільок в томаті, а там жива змія. Він не втримався і посміхнувся. У будь-якому разі можна й затриматися на тиждень, просто погуляти, а то він із столиці, то не бачив. Поки знайшли інститут, поки кімнату відшукали, щоб поселитися. В кімната тісна, на кухні вічно сидить бабуся господиня. Але хто сказав, що в тітки вірчених родичів буде затишніше. Гей, ну, ходино. Гей, ходино. Там вам оцінки винесли, сказав йому довготелесий хлопець першокурсник. І влад пішов. В екзаменаційному листку, прикрашеному вкрай невдалою владовою фотографією, Випнуті очі ніз картоплиною волосся торчма, пишніла кособока п'ятірка. У решті хлопців, котрі здавали з ним у серії, були трійки і тільки в одного чотири. Запустили дівчат. Влад залишився повболівати за агню, за чужими спинами. Дівчатка виходили з аудиторії, червоні, бліді, горді, розгублені, злякані. Потім винесли оцінки. Влад побачив, як агня першою схопила свій листок і як перекривилося її обличчя, як затремтіли губи. Влад рвонув до неї, маневруючи між спітнілими абітурієнтками. Двіки не було, але Агня отримала трійку, а це майже кінець. Щоранку, прокидаючись, він насамперед думав про Дімку. Шкода батьків. Дімка в лікарні чи в жені? Дімка в реанімації чи таки обійшлося? Він сумував за Жданом, за Марфою, за Антоном, навіть за неприємнішими, зі своїх однокласників, то жив несподівано гостро. Він згадував, як у восьмому класі вони мало не поїхали на екскурсію до столиці, але щось останньої миті зірвалося. От було б здорово, якби вони гуртом гуляли цими вулицями. Абітурієнти театрального здавалися йому чужими і дурнуватими. Ось коли б хлопці були тут. Він сумував і трішки соромився власної сентиментальності. Тягав у сумці випускну фотографію. Не офіційну, а аматорську. Зроблену чиїмись татом. Дуже вдалий знімок. Вони цією компанією спускаються зі шкільного ганку. Ніч тепла, випускний вечір у розпалі. Іноді в ньому прокидалися неясна злість, образи і роздратування. З якого дива він позбавлений можливості бачитися з друзями? Хто сказав, що він повинен зникнути з їхнього життя назавжди? Тоді, коли вони з Дімкою тягалися вулицями рідного міста, потопаючи в передсвітанковому тумані, все було зрозуміло. Засмучувало, але не викликало сумнівів. Тепер влад не був упевнений, що чинить правильно. Чому? За яким законом? І з чиєї сваволі? А ось він хоче повернутися додому і побачити Дімку. А чому ні? Мати бачила, з ним щось діється, але не розпитувала. То гукала на прогулянку, то підсовувала підручне хімії. Щоранку прокидаючись, Влад думав про тих, кого залишив, напевно, назавжди. Ти не розмовляєш зі мною, тому що в тебе відмінно, а в мене трійка. Чому це ти вирішила, ніби я з тобою не розмовляю? Чому ти відвертаєшся, коли мене бачиш? Хто ти взагалі такий? Де б ти був, якби не зустрів мене в потязі. А може, ти взагалі все розіграв? І від самого початку готувався їхав вступати. Я в медичний піду. Ага, давай бреши, вигадуй. Всі підручник із собою притяг. Може, у тебе там детектив під палітуркою хімії? Ти думаєш, що говориш? Я ще монолог до другого туру не, не вивчив. Ага, ага, далеко підеш. Тільки до мене більше не підходь, затямив ошуканець Базіка. Я, я Базіка. Усе бувай. Вважай, що ми не знайомі. Агню остаточно зрізали на третьому турі. Вона поїхала, не попрощавшись. Йому ставили п'ятірки, одну за одною. По-моєму, вони мене з кимось плутають. Щоразу, говорив він мамі. Після трьох турів виявилося, що треба здавати ще історію і писати твір. Влад думав, що провалиться хоча б на історії, але й помилився. З трьох питань він приблизно знав лише одне, однак насправді вистачило й половини. Вислухавши кілька плутаних фраз, екзаменатор кивнув і поставив чотири. А тоді тільки стоячи посеред літньої загазованої вулиці, влада перше відчув, що саме неминуче наближається. Двері інституту такі високі для багатьох не просто розчахнулися перед ним. вони його втягують насильно, як пилосос, папірець. Липень добігав кінця. Наступного дня після екзамену з історії влад прокинуся і передусім подумав, що там, у залишеному ним місці, все нарешті вже вирішилося. Найімовірніше, Дімка вже виписався з лікарні. А це означає все. Ниточки розірвано, мости спалено. Влад більше ніколи не побачить свого найкращого, найправильнішого друга. А що таке телефонний дзвінок? Просто один дзвінок. Переговорний пункт був зовсім поруч. Два квартали вулиці вниз. Влад постояв перед скляними дверима, увійшов. У приміщенні було прохолодно, у дерев'яних кабінках топцювали люди, інші притишені голоси. Спліталися в загальний неголосний гомін. Біля кази стояла черга людей у п'ять шість, і Влад пролаштувався до їх хвоста. Власне, що заважає йому подзвонити? Ні, не дімкові, а дімчиним батькам. Почути від неї, що, син... що син уже здоровий. Або хоча б видужує. Чи обіцяв він дімкові, що не телефонуватиме його батькам? Влад ніяк не міг пригадати. Здається, про батьків у їхній угоді не йшлося. Ми уклали з тобою угоду, яку ти представляєш себе, а я усіх тих хто до тебе прив'язаний». Кілька років тому, коли Влад утік з табору, хлопці хворіли щонайбільше днів десять, а з моменту від'їзду минуло вже три тижні. Тож вони вже здоровісінькі і вільні від Влада. Ну, хоч раз, може, згадали. Йому раптом стало так кривно, що на очі набігли сльози. Їм добре, вони вільні і всі гуртом. А він, наче, якийсь прокажений. Що йому цілісіньке життя тепер утікати від людей? Нікого не полюби, ні з ким не подружися. І, Владе, якщо ти повернешся «Тоді ти мені не друг, розумієш?» Дімка тільки про себе думає. «А як він, Влад, буде тепер без нього решту свого життя? Він замислювався?» «Молоді чоловіче заснули, розмову замовляти будете?» Та Влад розглядав літнє обличчя за товстим щитом із оргстекла. Я... Ні, вибачте. На останньому іспиті вцілілих абітурієнтів, а їх було зовсім небагато, у кілька разів менше, ніж перед початком екзаменів, загнали в простору аудиторію. Там на чорній дошці, точнісінько такі самі, як у владовій школі, написані були запропоновані теми. Влад спостерігав, як вони читають свою долю, як болісно мружиться дівчатка, які приховували колись від екзаменаторів свою короткозорість, як бліднуть хлопці, як вони сидять сумирні, притихлі і ще раз перечитують написане крейдою на чорній дошці і з жахом дивляться на аркуші лінійованого паперу в себе на столах. Кожен, наче вирок, заплямований лиховісною ліловою печаткою. «Усі дивляться на дошку, а ти навсі біч!» – неголосно запитала викладачка невідомо яких наук, постановлена спостерігати за екзаменованими. «Там цікавіше!» – чесно зізнався Влад. Викладачка похитала головою і промормотіла підніс таємничу фразу. «Акторська натура!» – абітурієнти визначилися. Хтось роздумував в грудочці пластмасовий кінчик ручки, хтось уже строчив на аркушику з печаткою. Одна дівча завчасу плакала, тож викладачка відвернулася від владової натури та пішла її втішати. Тоді влад нарешті поглянув на дошку. Дві теми були стандартними з літератури за 10 і 9 клас. Третя хоч і вільна, але теж до знемоги стандартна. Ким бути, яким бути. Влад посміхнувся. На листку, призначеному для чернетки, поставив крапку, і написав назву рідного міста. Протилежному котюарку, що намалював крапку побільше, написав столиця. Провів від руки пряму, вивів красиво, як на уроці креслення, тисяча кілометрів чи зможе мама кинути роботу і переїхати до іншого міста? Це означає продати квартиру, це означає взагалі все втрати. Заради того, щоб влад опанував сумнівну професію заради якоїсь там слави в майбутньому? На проведеному відрізку ближче до рідного міста. Влад намалював Старгород з його мединститутом і тітчинними вірчинними родичами. А хімію він зовсім занедбав. І біологію, і фізику. Як він вступатиме? Це не віршики читати і не танцювати під баян, як відміт на дитячому святі. А раптом він не вступить. І не біда. Армія потерпить і ще Головне – пережити це літо. Липень вже якось перебули. За кілька днів почнуться іспити, і удімки і у жданої у Марфи. Влад зіткнув, Притяг до себе аркушик, призначений для чистовика. Взявся писати відразу начисто. Слова приходили самі. Влад щасливо посміхався. Наглядаючи за процесом, викладачка кидала на нього здивований погляд. Мабуть, серед блідих абітурієнтських облич блажена владова фізія впадала в око, як помідор на кризі. «Ким я хочу бути?» – випитував папір влад. «Півним, на чималому пташиному дворі. Щоб довкіл було багато білих, пухнатих, безголосих курей». І щоб із сусіднього обійця іноді прилітав сусідський когут. Ми б з ним дружили і чупилися. Я хотів би сидіти на паркані над усіма. І всі б мене обожнювали. І я нікому нічим не був зобов'язаний. Так і прожити б життя. Нікуди не їздити, нічому не вчитися, топтати курей і не боятися кухарченого ножа. Ось ким я хочу бути. А яким бути? Вільним. Я хочу бути вільним, і щоб ті, кого я люблю, були вільні від мене. Влад схопився. Перечитав написане, хотів закреслити, але вчасно згадав. В чистовику виправляти неприпустимо. Махнув рукою, яка різниця? Це його твір? Прощання з театральним інститутом, що хотів його в себе вступити, але який отримає дулю з макомани влада. Краще багню прийняли. А загалом я пожартував. Дописав він. Я не хочу бути актором. Я вступав до вашого інституту просто так, з цікавості. Дякую за увагу. Він поставив крапку, підвівся і, залишивши твір на екзаменаторському столі, пішов до виходу. Завжди нервово кинула викладачка. Стала в дверях, майже перегородивши шлях. Зачекай, важкі теми? Ти не дописав? Ти чогось не зрозумів? Не треба нервувати. Я можу принести новий аркуш, і ти заново напишеш, час і ще є. Дякую, сказав Влад із жалем. Я цілком висвітлив тему, більш мені нічого додати. І вийшов на вулицю. Раптом подумав. А чому незнайома тіточка так переймається його Він же вперше в житті її бачить. Тебе зарахували, сказала мама. Зранку вона була в музеї образотворчого мистецтва. Потім чудово погуляли зеленими схилами міського парку. А ввечері о 22.10 у них потяг на Старгород. Влад уже взяв квитки. 40 хвилин тому мама вийшла, ніби за хлібом. Але виявилося, що списки вступників уже вивісили. Тебе зарахували, повторила мама зі сещеним жахом. Молодець, Владко. Він засунув наполовину запаковану валізу під ненадійну розкладачку, що слугувала йому спальним місцем ось уже майже місяць. Ти не помилилася, запитав безнадійно. Мама замахала руками, як вітряк під час бурі. Квитки до Старгорода лежали в задній кишені штанів. Іспити в мединститут починаються післязавтра. Такий божевільний конкурс, тихо сказала мама, я не вірила ні хвилини. Ти що, не радий? Радий, підтвердив Влад і сів на розкладачку. Не варто було цього робити. Алюмінієві трубочки, запросто витримуючи абітурієнта, під студентом підігнулися і склалися самі собою. Коли б не валіза, Влад відбив би собі м'яке місце. Може він устиг прив'язати до себе приймальну комісію? Неможливо. Вони ж бачили його всього чотири рази. На відстані протягом п'яти-шести хвилин. Ні, не може бути, нереально. Що ж, отже, це він... «Талановитий?» «Обдаровані люди часто не вписуються в загальноприйняті прийняті рамки», – самовдоволено сказав професор. «Ви безумовно обдарована людина, палій. Однак, щоб досягти чогось у нашому ремеслі, необхідна праця, праця і ще раз праця». Професор був високий, вродливий і елегантний до останньої деталі. Навіть кожна облямівочка хустинки для протирання окулярів була елегантною. У кабінеті витав елегантний запах одеколону навпіл із застоєним тютюновим духом. Владиве самолюство було втішене. Розумом він усвідомлював, що варто вибачитися, забрати документи і бігти стрім голов. Однак листощі розслаблювали, наче тепла ванна. Влад пливий купався в усвідомленості власної винятковості. Виявляється, він талановитий. Його зухвалість милостиво вважали проявом яскравої індивідуальності. Це доля, думав Влад, дивлячись, як чудернацько ворушиться сиві професорські вуса, коли той розмовляє. Доля підсунула йому в купе абітурієнтку Агнію, доля привела його до столиці і мало ненасильно упхнула в майбутню професію. От захотів би він ступити до театрального, зроду не ступив би. Ні, в ці двері треба заходити граючи, не боячись провалу, взагалі нічого не боячись, звірою в себе. Звірою в себе? Це Влад подумав? Чи це професорові слова? Мама чекала його у вестибюлі. Побачивши її обличчя, Влад похолов. Що сталося? Тихо мовила мама. «Ці перепаде тиску, не хвилюйся, Владку. Мені просто треба відпочити. Влад підставив її лікоть. Вони вийшли у спеку, корнув перед грузову сушу великого міста, і мама, вхопивши ротом повітря, сильніше налягла на його руку. Задуха. Нічого не сталося, запитав він тривожно. Навпомазки, намацавши, наче сліпа, мама витягла із сумки валідол, кинула таблетку під язик. Ти не хвилюйся, сказав Влад. Тепер усе буде гаразд. Так, так. О, Слава, давай присядемо. Вони сіли в негустій тіні, прокопченого вихлопними газами куща. Мама мовчала. Зі сходу наповзала мало неплута у високих дротах, присадкова та чорна хмара. 7, 8 і 9 липня з діагнозом інтоксикація невідомого походження госпіталізовано 27 осіб. Усього по лікарську допомогу звернулося 63 особи, з них 49 – випускники школи номер 133. До 26 серпня виписані на амбулаторне лікування 26 осіб. Хворий Дмитро Шило, 17 років, помер у лікарні від гострої ниркової недостатності. За фактом масового отруєння невідомою речовиною порушено кримінальну справу. Газета летіла, розкинувши при сірі крила, безголовий птах. Тіні її повзла асфальтом, чорний чотирикутник. Газета летіла, підхоплена курним вітром, але владу здавалося, наче в неї є власна лиха воля що останні вісти злітається до нього наче ворони, і це тільки здається, ніби газетам, нічим виклювати очі.